Eta ondan hori hemen txekatu dauz nik baitu zei ratxai joan. Bak gombiatu bat eukitzen dugu laguri artean, eta bere sei abesti proposamen entzutun dugu zela. Eta gaurkoen aritz hemen izortako plazan bizidan, Arratiko sekor bat. Bai, ah? bai, bai. Berri, arratxalde ondanoi. Amargarren bueno, zaionetarako gombidatu berezi bat, ez? Gaizko eh, e alabarri. Eh, liburu hartien ikusi dugu bat, ez, bebera ez? Bueno, ez liburu bakarri baina igual baideko ibibide gehiago liburu den da moden hitzek, baina landa Haki hobe, musika saletas uneri ba de bai eta gaurkoen dabera ekarri dugu bere sei proposamen horrek entzuteko. Jarratsaldean gaizka. Bai, jarrastien bai. Txaleon. <laughs> se, gogotsu zatoz? Ba, ai bai, ba bai, hemen eh zuek hasber baiteko ganeagas. <laughs> <laughs> eh, da se eh zu liburu zain edo liburutzaile izan da. Bai. E, zuke ezagutzen duzu gure danon gustuek. <laughs> eta zure guztu misterio misterioa galdiak? Ba, ba. Bailitea guztiak <risa> eta bai musikalak gaur duk de deskurri guztiak? Bueno, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bete, esango txu bete agia zer guztiak eta ze askotan, bueno, nike komerzi bat dekot, librudenda, esan duzuen moduen, eta eta horrezindotipi ni, niri guztiak egin atanas, eh, askotan, ba, ez dakit, edo ilunegie fuertegie edo eta ipinten duzu, ba, bueno, Bapur txubete e, e, musika mm -hmm. suabea eta gente agon diten tranquilo zure komertzioan, zure dendan, libure begire, disko begire, da dure ba hori. Mm -hmm. Gaurkoan apurreta esango txubete zer guztetan Horri, horri. Horri. <risa> no, no, ze zertzela batzu nik igerriz. Zendaz, bein e, tuzen zuera bat azako hartan, ze joan nintzela eta komentuazte zuene, zetzen zen dule eta eta zena, Horre, pistatxo bat, jatzen jatzen jatzen Ebi gogendo un dendan rockero handako ordu bete edo, ez, ordu hurren tipo juteko rockero da subi ba. piñi music tranquille. Bai, bai, ganera dekote e, plato bat eta pintxadisko bat bai. eta eta batxutan igual eh er, er, er, bueno, umoretxunaren er, ba, edo lauretan ipintendot ba perdia medolako sia oser topera eta egoten hasor 40 minutu <gurria> ni bakarri gentuten eta bueno, ba momentu, eh? Bai, ni momentu chue. Eta batzutan eh, kaietik bentzuten da eta jentak esaten dugu, joa, eselako marcha deko zua. <risa> Aker okendu iten doa eta jazta. Horz hondo, ba, sei abesti probosamen eta lehenengo bentzuko dugu, zein da zure lehenengo probosamena? Bueno, apurtu bete, este erreza sei aukeratutea, es? E, behe indote apurben, nire bizitzako playlista izango basan moduen. Uh -huh. Eta, hazi eratik, eh, oin arte, ez da? Eta, iz, eta aukeratu na izingo da, nire, bueno, nire, nire, lehenengo kaseta, nire lehenengo kaseta izin zana, bat ez dakite PDM edo bat, e, laro eta minutukoa, egoten ziren berro eta minutu alde batetik mm -hmm. eta berro bestetik, mm -hmm. eta aukite nuen negu gorriaken gure jarrera alde batean eta bestean xuta garren jaiotxe bat zatea. Osa, da nazte bat, ezta, baina, bueno, nigu gingo nautzen amaika amabi urte, eta horreri, bueno, emoz nautzen zean, mille uelta. Zuma abideres, boligrafu esartu. Claro, boligrafa esartu. Lehen ez aneoten ez internetik, SSBs, eta orduen hiten gineune da, ba, entzun da, entzun da, entzun ba, radio kasetean. Da, da hori, ba... Bauri, eh, itxoiten en nebuna, bauri eukeratu dut. Amari, itxoiten Aitak pesoetan arnazan Itxoiten Amari itxoiten Itxoiten Aitak pesoetan arnazan Itxoiten Ene eskola egunare Itxoiten Dikiak noizaziko But I Neu gorriak, gaizka, esan aukerak eta erresa izango, es? Neu gudeko esan temazoan enartien, justo, Hombre, bakaraukera txia. Ba, ba lehenengo esan dutxuta moduen, gure jarrera esan hori zinta hori, ni lehenengo zinta hori, baya, baya, kanta hau da, borrerok baditu milek arrupegi mm. diskokoa eta niri dutin eta, bueno, temazo bat, es? Vai, eta, bueno, horre aukeratu dut, eh? <laughs> Baina, bueno, aukera tu alneusen, beste bos, sei, eh? tranquilamente Bai, gaina es, edain beste estilo esberdin da... deko eta... Bai, hori da, nik esan behar dota, a ver eh, nego guztetan jota itxelean ene, kortatu yeah. beba itzelean guztetan jatan bea gero Fermin muguruzan gero ibilbide asko, ba bueno, esto segidu edo, ez xata a inbeste guztego esta, eh. e... bea, bueno, e... Eh, negu kortatu dire, itzelak mm. dire bai Ez, izan duten nire. Es <risa> eh. Bai. <risa> <risa> eh, ikusi Gaztegin nintzen, gero Nire naia joan, nira naia joaten san negun konzertetara, gero contenta ustesan la casilla con concierto que dan en bueno, niuingon unsen ama urte, eta nire ni naia da 5 urte sarragoa eta bueno, ba, ba hori, ba Aginek luze-luze inde, da andurre dari hola, gelita nintzen, bella, bueno, di, eh, bera konteta ostenagaz, disfrutetan, neuen. Ba, hori, John Maia goien, Tapia eta Leturia, bueno, hori zingosan, laro garren amarkada, izin, eh, bueno, hori zin zen, terriblea. Laro geita margarren amarkada, nik bizina, bueno, nil laro, bueno, laro bai garrena, hau, errokroi eh, eh, kalbasko eta hori dana, ba, ba, be bai, bella oso gazte nin ninduen nik Horrek eta bueno, apurtxu el margarrena a disfruteu uh -huh. e, bueno, eta dugu hitzen e, dibuden da eh sabizela. Bai. E, ja eh ba badia ja utzutzak, esta. E, bertan. Bai, bai. Eh, 10 urte, 10 urte Amaika garrantzanoa, bai? Amar urte indotaz eta amaika garrantzanoa, bai? Mm -hmm. 2000 eta amaika garren urtean hartu neguen, eta hori, amaika urte. Bai, ba, jubileu zane bertako Andrean nekane, nekane mm -hmm. berezi hartua da jubileu zane, eze guan uga, jarraizailerik, langabezien, momentu horretan, eta, da, beragaz berroain, eta azkenean, ba, bueno, ba, Hauz hartu nintzen eta hartu neguen dendea, eta, bueno, ba, gaur arte, eta oso pozik, bai. <tipasik> <tipasik> bueno, espero dut nire hau e, entzuti hor e, urrunetik. Zer, e, bueno, apogatun dino, apogalea dutxoagara eta <tipasik> mikrude ofien eukindugu. Baina, bueno, oiz, egin dut zelan, zabizenez. E, ni goguen duen, goguen bai, e, e, nekanek e, itzia benien e, la nioche en entrevista, eh? ba itzi itzi, itzi izan an kontusionamento mundiala. Mm -hmm. eta, eta gero handik gitzieran txagartu zinen zu, da ba, zeuri be entrevista. Ba no. <laughs> Konteko chugo <txuko, laughs> chugo, nik nik e, domeka baten joan egongi egon domeka baten itsin edo es bariku baten, bariku baten, anbotu urtetan da barikuetan, mm -hmm. anbot aldizkari eh edo astekari Eta atzeko Realdean beti ba, personaje bate da, da? bat agertuten da, ezta, personai bat. Eta egonitzen nire nire amasean etxean bazkaiten eta eta anbote irakurten, ezta, eta zen duen, Irakurri nahuen oso sorik eta inori izan barik kafe hartzean esan denuen. E, eh, ontzi datorrea? joan nintzen eh hitzera. Segi duen. Ezan hau e, Haukera hau aprotxeu, gardot. Eh. Eta izin zen hori, Anboto botu irakurri eta gero, Anboto e, nekanen elkarrizketa irakurri eta gero, ba joan itzen ara, eta, eta gaur arte Bai, or, orduen markel, deko gaur nexo bat, ez da? Bai, zoze bada bada. Bai, <laughs> <laughs> oh, da, da, kuriosu. una, zen. Ez, niretu, e... Bueno, esan dugul ez, zuk amaika, urte, amaika urtera zoiez, itzek berak berrotasei urtein hau zoin, otsaien, bai, ba. o sea, berrotasei urte Bai, xan egunean berrotasei urte bete zeusen Errez esan da Bai, R60, no? bai, bai, bai, bai, hori, ba, hori lepoldo sugazak eta eh, jesuz astigarragak monte Zaurien, eta momentu hartan zan langile moduen eh, nekane berezi hartua mm -hmm. eta bere aiztan bat edo Eta gero ja Leopoldok eta Jesusek itxi ezeurien ja dendea eta hartu zeuen releboa nekanei bakarrik. Ja, ardura du moduen. Eta gero ja jubile usanean, ba nik guri egon entxe izin de. Eta uh, kur... barra bat hazigurte. Kuriosu edo bai, e... ba, bai nekanei, bai Leopoldok jaraitzen da bila dendan, ezo eh? zelan jaraitzen da dela. <laughs> Hombre, bai, onxe bertan, no hor du lauren lepoldo de dendal, eta eta tare behar izindos, eh, saldo hori, batxar eh, bat egotela, eta... Goienkale, komo eskorra moduen, edatik eh, atara bihar de literaturzali. Bai, bai, bai, bai, bai, laro eta marrurte bete deus, eta hor da, forman, eh, libur, libur artean. bertean. Bueno, bueno. Horri kuriosua, bueno, bai, esan... Zaliburu den da bat, baino gehi hau, dala, itzazken ez, topagune bat. Bai, bai, bai, Bala, ez bai, bai, bai eta... ez Leopoldo bakarri, Leopoldo, eta Josi Julián bakedan egon bai. dire, eta egunero, egunero, bueno, e euriedanean edo lan denbora txarra danean, ez, baia ez bere, etorten dire, egunero, egunero, pare bat ordu txubet, edo, Dani oso guzture, eh, ni oso, eh? <tusur> oso ondoroten den zaurrikaz, eta oso guzture. Bai, se sekontau behuk ingoa, ba, eh? bai. <tusur> bai, bai, bai. Asko askoik gisten da eurekas. Bi mitiko, mitiko bai. Hoste berriame saliek izango eurek. pinten eureri pintendochi eta ez dakit eh, zelalesa. <risa> <risa> A ver, ese eureri pintendochi, eh, bai, bai <risa> pinten dozi... <risa> o... la boa, Benito Larchundi eta, eta bueno, ya tengo ahí ba, tienes buena música y <risa> <risa> ba, gara nokroka pura gantzun igual Gara nokroka amerikun goleko pegetatzo Bai, gehuze nahiko badakita por txubet eta Bera oso Stanley Kubrick salea da et, Eta Guen, ez da ki eselun da noin eh, Carlos, Wendy Carlos, edo lako sego Bueno, izin zen lehen nengotan izin zen eh, Sintetizadoriak eta Zartxan ah. izin zen Esa la ni que... la hondela Ba estakit igual bai. bai igual es, eh, a... igual no no nabiltzen hemen antenan eta <laughs> igual ez da hola, baina <laughs> bai entzuten ba, eh clock go ez eh, landa, mekanika yeah. entzuten xue ba, da eh askotan deko se eh, música vale. clásicako uh -huh. bersinoa sintetizadorea vale. yeah. Wendy Carlos. A betzu. Bueno, a betxu. Da, a betxu. Walter Carlos han eta gero Sexius aldatu izan. Eta well, orain da no? Wendy Carlos. Ah, bueno, orain edo izin gero Wendy Carlos. San. A betzu. Por eso para cada nuevo versalidad. Bai, bai. <risa> beti horretik ba <risa> quedar. E beti horretik. De carricu ba quedar, bai. <risa> <mida> pena. Bai. <risa> Oson doba, bigarren kantut zengugu? Zein izango da, gaizka? Eh, dut taldearen eh tal hor eh, bait. Bueno, banik nik discovery no dut eh bere lehenengo diskoa gaz. Au bebai bitxikeria da, se E, bere lehen diskoa esan dut, ezta? Eta eta erosineguen VHS bat e, egin, bueno, ez dakit, eginen egin saltzen zan, eta zan hitz egin hori, hmm. bueno, bitu negu, negur izartu etxene ba, epaiketatik, ba, epaiketatik e... zekizan, bueno, itz egin, eta egon zan kontsertu bet kontsertu bet da kontxertu horren VHS era erosineuen eta horre gontziren dut, e, dut eta itxura faltxuak egon ziren e, abestuten. Eta guztia eta zan pillo bat. Da hor duen hori, CD hori erosineuen, jegi duen. Eta San apurbet ba, da, apur da rapa moduen edo ziren bost, bostkote bat zan eta beresie. Gero handik gitzire best at CDa, mm -hmm. eta la at-CDA eta horria irukote moduen da joan nintzen etxera ipinineuen, eta zan deuen, hau zer da. O sea, ez teko zerikusirik aurreko dizkoa das. Bai, alanda ge, osea sea, guztetan pilo bat. O sea, lehen nengotan dien zua, hau da. Baina gero guztetan jatxun bat da, zementetan gero geha ba, guztetan jatxun talde bat, ez da. Eta, hori ze, ba, oso ilune, oso geldoa, bai, azta kitze, ose, hau Seos erdeko dutek, Xabi Esturbele, Joseba Ponce, horreik eh, nitzako dire... Bueno, esango dut nire talde de dala. Oin badakit da... Eh, modan dauela, edo modan ipinidala barriro. Naiko kul cool, cool bihurtu Bye. dala, bella nik esetute nusen, ba, asiera, asiera tik, ezta? Mm -hmm. Eta... Bueno, hori, medaia txubetipinta modenda, ezta? <laughs> Oin kul cool, lehen nefrikitzen asana. Bai, bueno, Bye. nire kuadreian, ba... Ba, amar amairu ginen, eta niri bakarri guztetan jaten. Oseak, beste, bueno, ba, beste hori guztetan jakien ba, Lapoya Records, hmm. Skorbuto, eh, SA, bueno, klasikoak ez da, Mano <risa> eta niri dut, ba bueno, elrarito. <risa> <risa> Hortxa gaizkan Eti, dagarren. Hori, et, eta ukera dutena da... Ornon bait, hori da bigarren, askatu korapilloaken, eh, ornon bait. Non bait eh, On jarbitik Temazo Temazo Osea Egurre Bai, ni, nire txago dut beha talde bat eh. Nik nire seireetan Egon eh, eh, gozarme Egon eh, gozarme, bueno ni, Esti, nire konta bier Bai, <risa> agatza, agatza okay, Bakarrokeratzeko Hombre, bai bai Temazo E, bueno, apubate hitzen inguruen beratien jarak joko, lehen komentadugu zelan nekanegaz da higenduen entrevistia eta bat. Eta jo, nik beti bedeko guen e, nekanegaz egin dago zola saldi hartan, ez hauztela, ba, e, betako handen dain egoen pertsona berezinetako bat, Joseba Sarrenandia izendala, ez da, ba... Bera, eh kartzelala edo erbestera junortik ba itzen egoten zala ordupilo ez hartzen, eh galtzen zala, eh ba zu lepoldo ta bakadan osmoan ba atara balandik. Eta gai, osoa bulto ja ku. Eta se itzen agertu da, da Babai, <laughs> ba, bai, ba gorrertan egonda dizten, osea ke Antze, bai, gorrertze, antze, <laughs> berabe, bera, bai. berabe bai. kontzidu pa quedarnos a egon ziren irurek bat zartute eta han e, dekote silatxu eta maitxu bet eta eta gelditu incident eta antze gelditu ziren, eh? E, ordu berditu CEOser proiektuen bate da deki uh -huh. buruen eta antze uh -huh. gelditu ziren irurek. O, Baia, sabios, no? Bai, bai, holako CEOser. Eta <laughs> Eta bueno, geur apurbeten arrati partean badana gartu de bak o, zera, Joseba. Eta negon da liburu batzu begire eta batem bat berosi dau eta bueno, ba Ivan da. Suzako suzako curioso ezinola, ez? Bai, bai, e, nitzako da ore bat, hori jente hori etortea dendara eta lasai egotea eta da pf, begitan e, apaletan eta hori ni mm. eta nitzako Bueno, ba, ez dakit, ba, geusek, ondui ten dute zaren señales, da, emoten dute, eta hori, ba, segitan dego etorten hori jenteak, eta, eta hori da, ba, Ba, posik, posik, posik mm -hmm. Pizkate guzti ezela nolako Jente bate be ba, Bere guztoko gauzake topetik izen bila Bai, bere no. Hombre, nik be, galdetuin dotxiet eh? Ja nik e, konfiantza adeko teurekaz Ja nire lagunetire eh? Eta esaten dotxiet e, Ia zeo zer falta dan Zer botaten horien faltan Edo ja. ja. <laughs> Eta e, liburuten dan Eta esate hori ezti eh? ba, ba, Eure neritxia botaten dozti eh? Eta ja eta konfiantza guztiagas, eta horrez egitik, ba, bueno, ni pozik nau, mm -hmm. bai? Mm -hmm. Eta e, bestela, e, bestelako bezeruen partatik, pozik du bai, guztora, sabéis? Bai, bai, bai. Oso, pozik, ez da? E, Aber, e, azkenean zauze jentean e, aurrean, eta batxutan e, e, liburu bat ez e, e, e, bat, da eta konpromiso mm bat, erregalu bet, eta holako -hmm. gauzek bet, eta batxutan ba, tensinoa da, ez Mm -hmm. Hori jentean, horrean. Beste, yeah. beste kontu ez da, dire, fakturak, albaranak, eskaerak, bueno, hori da itxelesko lana eta... Estak ikusten estana. Esta, bueno, bueno, bueno. Okay. Jenteak pentsetan deuan, liburu artean, irakorten egon aldo. Jo, eze, polito, hemen irakorten aldo, zutak xerrez ez. Ezan, bueno, bueno. Dan, Dana da, edo, fakturak, albaranak, eskaerak, bueno. Haur berte, yeah. itxulketak... Yeah. Yeah. Eta kudeaketa. Kudeaketa hori da. Eta dana egon diten nahiko txukun ez arresa se se egun ere dire novedadesak, egun ere tortendiren ba gauxe barriek eta uh -huh. ipini bardosus, gaur egun zare sozialak, estotas asko oz, yeah. mogitan, bai, bueno, si os hartxu eta eta eta ni bakarrik na, bueno, no, nekan ne etorten eta ta uh -huh. goizetan pare bat ordutsu laguntan eta Kaja Sabaltan eta Eta bueno. ayudante, baia, eh? ayudante ni deo ze gustore. Ne da hitzeko eh, arima, ez, ah, uh -huh. Bera da, bera bai. <risa> <risa> ja, Ezkerren es que beste urte, ez? Bai, hori da. Horre eh, es que curiosoin biate, o sea, lo, patos, Leopoldo va quedano, yo eh, se vera es. azken es que adin bateko jentia da. Se gustoa es pizka micronazionaleni egonga beretan eh badazu badazu badaki eh jente eh hetik eh eta ire bere ikasle batzuk ere badeki ez bai <Brefutenant> bai eh gasteak bueno gasteak gurutesan nire da deke ba <g bustam perguna> <g outdoor> eh bueno raida e, eh on o sea este coste ingungo dudaik eh eurek actualidad jarraikobeela medio begaleri esan, formatuekin eh igual eurekaino ditute liburu papelin edukitza da eh diskue, ez, eh, izetera disko bat, o sea, bukitzen, ikutzen dan eh Zeoser, hor Urentzako digitalizazio eh, indo suber gaiz, no? no, horren eh. da gaiz urtenagoaisek, no sola. da ez astregat hori da. Historia ulertu ztere se. Testuri ulertu ztere se, xa pasendu en da eh, aparte de ba, liburu bet, o sea, fetitismo utze da. Mm -hmm. Eure ikustet yeah. aniaki liburua hey. eh hey. fisikamente se landa beneditu te eh, grafia dana baloretan deurie pilo bat, osea mm, eh, obra modu moduen be da na dana dana hor. Yeah. Da, da, gause bat ba ba ez dakit bestek eh, igual bestegune baloretan, eh. nik eh, asko ikitsi dote eurek andik mm -hmm. ba hori. Ba, ba Ba, liburuen e, diseinioan e, ilustrazioak dana dana, dana baleuretan durea ba, eh? uh -huh. Bueno, eh, musikara voltako gara eta zure hirugarren probazan entzungo dugu, zein da? Bueno, ba, oinguan da aldaketa, aldaketa <laughs> eh, Silvio Rodríguez eh, ojalá eta honek badeko bere historia txu eta eh, bueno, nik nire Andrea Zetuneoenean Ba, bueno, azten zara bere musika txuten, edo sarkuztetan iakon, xerrez, eta paseozti zantzinta batzuk, ba, Victor Jara, e, zelan da, Pablo Milanes, eta Silvio Rodoriez, eta, mm -hmm. eta, eta, olako batzuk ezta. Mm -hmm. Eta, bueno, nik, bueno, jakin, jakin, ban, banekien, esisti eh, duten direla, ja. be? <laughs> ba, Egin <laughs> oso de nintzen pare horiek entzuten eta, eta hori, ba. Ba, baita mm -hmm. mindut ez ausenean mantxuten duzu bai, eh, bai, beste beste eratera. Orduan ba, eta si... bai, zu desamodio kanta bat, hasutzako a modi hori da, ni, nike da, bai, oe, nire bai, Andrea, <risa> ni Andrea, Andrea eta gururea antzuten dotenean, es ese, mm, era txarrean, ne, eh, uru desamodio galako bai, Bueno, bai. berak entzuten zen gustetania hon eta ba, bueno, jabe, eta gero Avenetan be da da, bueno, Silbion igual ezagunetarikoa, ezagunen aspada. Eh, ojala eta oso nitzako osakan da polite da. <totipa> bueno. <totipa> ojala que las ugas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas Convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atras de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante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 ogalar que no pueda tocarte ni en canciones Ortiz quiero ojalá Silvio Rodríguez nada eh a patu su E, zure Bikoti ezkarrak ez eutu zen dula bai. e, Gaina, e, zure Bikoti dugu zue Alonso, musikaritxe e, Ba... Bueno, e, azkenean, e, bera handi pera ginean dizekin ez? E, Bailen da, oin be, ba, ez azkenean Hombre, e, musiki ba. etxirendago, ez da? Ba, ba, gure pianu <laughs> pianuet dekogu, ozea, benetako hormako ormako pianuet, eta nire alabak joten duri pianuet eh? Nire semea kondiño ez, behia... <risa> Beia denbora kontu da. Ba, ba, ba, ba. Ba, usta, nire lo batxo behan digibli gara unen baten, ez eh? pianu. Hombre, ez dakit ikusido <risa> ez un... Ez txerakutxe bideu bat? Bueno, <risa> oso, oso, oso ondo egoten dauri pianue. Eta, ba, eta gero ukelelea, gitarrea, edo zein kampiñetara, eta dana, ba... Musika, bueno, guretxen bai, bai, entzuten da bastante. Bueno, hemendik bueno. egonbiapena eh, uzundako da, be, horrengoen eh, bera berakarreko uh -huh. bere posamenak entzutera. Oso ondo, oso bueno, ba, ojala, eh, dutetik eh, Silbiora agutzen da eh, Ameldia Ameldietik bera <laughs> eh dortzien <laughs> modukoa. Eh. <laughs> bai, bai. Eh, erorketa suabi, eh, gozu, eh, ezta. Bai. bai. <laughs> Bueno, ni que uxuri internetu nire, ta, nire, nire taldeak eta nire kantak eta txakuesak gustetan, manoa horrek. Bai, bai. Bai, Bai, bai, Ondo, eh ba hoy ez asti, asti horrerantz, eta ja hiru kanta dantzen dugu, ezta? Beste hiruratzak guzti. Bai. E, bueno, e, lehen komentatuzu hitzen papeleo, faktura, albaran eskari eta barrak ezta nik ustean gauza bat, baina gero, ba, dendiek, badeko denda berezi bat izitea, iziteza parte Bueno, e, beste toke bat, aurkezpenekin, solatzalizekin, no? No se, musikiebe zozalan egonda, ez da? Zagetzen zara horre, apubate... Bizitzea moten den dira. Ba, Guzuerra moten deu, behia, biar bertan dau mm -hmm. ja, jaz e, jaz, entxegu irekia edo saio irekia. Eurek ez totxe gure izin ah. kontxertu ipiniz e, bueno, e, iguale bagiten deurie dire durangoko musika eskolako laukote bat, Saxo laukote bat eta gure deurie hori entzai egu jentean daurrean mm -hmm. eta bueno ba, proposatu hasti e, ja, gure, oza Dicen, joteko, te co, bai, etorri ez, etorri eta aurrera. Eta jentea sartu ditela, entzun deiela, aprovete jazz, jazz. Jaz standardra, ja normala eta eta bueno, ensaietan, ensaia ensaio itekia. Zurisu hori datortzu jende lago porzamenak egiten da. Flipao estu soilan aprobeto. Bai, bate batea ez ez pesan noz, aprovete. Bueno, pa hori. Me imagino que está en sala y bolten darako. Claro, da, osa, claro, claro. Echa ya que ¿ez? Bai, hori da. Bai, ba, bai, azkenien, eh, ez, si, eh, aurkezpen dizente bai liburuunak, azken lotute dau, ¿ez? Aburat, eh, bueno, y eh, bada leku bat, eh. Bai, ta egilentzako igual bai, ¿ez? Eh? Zurek eskertuko zure bai ukitzie plaza bat azkenien. Bai, bai, bai, bai, azkenean, eh, bai da, dela bainitzako edo hitzitzako da ba marketing marketingia da, ez? Mm -hmm. Azkenanean agertuten zara ba sare sozialetan edo edo aldizkarietan anboton edo hainbaten eta bueno, sexu dau aurkezpen bat tal eta bueno, horrik hilean behin, edo bilheripean edo oitea ni horren aldekoa naz eta hori da da bai aportzu Uhum. Mm -hmm. Hombre, eh egun egiten posu her riten sala eta zein duzu eta ganera, ba bueno, ba dendea besteu prepareute eh hau. Móbil badire mueble batzuk, tal eta bueno, ba beia sta Horri gustu lite den dodaz, eh. Bai. <laughs> Horbadazu, <haz> eh, YouTubeen eh digo, fiska frekitzuen batzuk ikusi senduaz. Igual eh, hardcore kontzertoak etaikin, disko dendetan, eta liburu dendentetan eta baina hardcore Se han dado. Está aquí Tontsi Bertan. Está torte buru beia estatu batuetan dau nou XBB badeko F1, bad, no? Eh, Nofek, KFX, eh, KFX, KFX igual. Bai, sí, bai, bai. Da liburu denda baten da edo liburu eta uxikeran. Eh, bai, está kit. Al Y eta ikusietasikorrik. Bai, bajarkorra eh. Eta mog, jarkorra bai. KXP. Bai, hola que se Bai, hostia, ni teargo de bai. Bai, curioso izango san. Liburu ekaia no. Bai, ez dakit e, Gehi xaudi gero liztietena disco denetan Baina diskoen da txikietan Bai, ez da hui bidi sobat mitikue Bona mitikue du niretzako Ez ari ba bideareku izatena refustena e, Zuekuek, eta mm -hmm. disco denetan Eta kristonegurre Disko hartien horre yeah. Baina oh, e, Ondo dau, ez dakit e, Diskoek ez dau segaz, ez dau ez da esera <laughs> <laughs> Ez da indirekta batek Gaitzka da saiz, ez da Ena bidez erre Baina <laughs> <laughs> Bego, un radio Bueno, ya. eh bakisuaritzek talde badeko, neiko, o sea, datorzu eta dan. Bai, baina bueno. Gustut. Uh, eh, <risa> no todabara intentsio bad ez. O, sea, eh. o fondo vamos, ¿ne? Ne. Ene, ene es ezatzen, <risa> bueno. Igual emetik urte tan da sido, o sea, no, eh, eh, laugarrena entzun dugu? Zein da zure urrengo prozesamena? Pixis, ezta? Pixis. Es, e, Zain, bai, pixis. Edo bai, berez. Berozu zein da? Berez. Zuke desan dozun anari, Hori, eskaletan deko gune. <laughs> ah, bai, anari, anari, bai, bai, bai, berez anari. Eh, ba, bai, bai, anari, bai, bai, bai, bai, putu, nik anari deskurri du neuen radioen txuten, eh, radio euskadi, eta la jungla zonon dagoen uh -huh. Ba, Nabil ezaten hori indala, laro eta amazazpien edo lan, eh? <susurra> Dere lehen dengo disko agaz, <susurra> eta, eta entzuten... zer da, hau behia? Entzuten zinu nenean, deko zeo zer, magnetismo bat, deko <susurra> zeo zer, ezta? Anarik, eta, eta bueno, guztu ba, biletan, eta hortik aurrera, ba, ono, segidu dut apurtzuet, eta gero, ba, ba hori, e, pentsetan dut, nire playlisten sartu bat nahela eta hori, zure horrekari penalak hori da, bueno, da nahiko barri, ez da, bimita mahoz tekoa dudo da bai. Baya, bueno, niri duitein eta disko bat bua, brutala bai. eta eta hori, aukeratu dotorko kanta bat mm -hmm. baina, asko esaten dozten niri, asko guztetan eta nari hori, a ber ikusten, e, e, aukeratu dotaz esa nozenkik eko esa, esa nozenkik segitan <risa> er. alpieda la letra <risa> Bai ta eta, eta... Royalty jequeo. Eso <risas> está aquí ya. Eurika ta tan Eta ba bueno, ba hori. Anari. artean begira duzun testigu bakarra zeu zara galdu dituzun gerrakuz zioiek danak eta zugan orain dik zun hori dena mm. Iez egiten Genial eta bizitiren orein oienan zerak beraien bizitziati tengo salto vueltederar au hartzen ez direla da denborarekin orain dikezura bihurtu zenonez kero ezartutako erabaki gapeko erabakiz itxilean desagertzen diren espezioien antzera, mitzaltzen ari zera berako rika eta zuberri Zerrenik egiten ez duten zaudi hoien Marraztu dizkizuten parentesien Artean bizizera mapazar batzera Eta zude basoltan barna oreniek Ies batetik bestera Botseko ardien artean Eta zure zetemu baby no la rapa tu seno Anari oreinak temazo aude bai eta bide batez ez, eh, lotute da buena ez, bai, negukin eta dutekin, anari bera esan ozenkitik datoraz Bai, bai, bai, ni ba hori, eh, lehen moduen, ba, esan ozenki, esan ozenki jarraitzen duen, zerrataraten ze hurien, eh, bai euskal taldeak eta bai kanpokoak, garajeatxe eta ostuz muertos horri danak, segidu dutaz eta nitsako esan ozenki izin zen eh, referente bat, referente bat musikan. Uh -huh. Bai. Hmm. Eh, anari itzen, eh, ni ikusten dut, Anari, itzen, <laughs> bae, on, anari txatu, itzen. egoten da sarriten ah, ipinite ja. bai, ipinite. Ha, ipinite ipi... eh, eh, eh. Vale, ez ez, vera es, ipinite. Ah. <laughs> bai, viniloean dauleku batan ikusten, ikusten Bai, hori da. On, <laughs> <laughs> ondo. Eh, nik galdera bat enekoen ne, dendien inguruen Eh, Horre eukitzen duzu zelan, sekzino baten, liburu zarrak, e, europa, bidea, e, horre liburu den hundik, guten e, duan diak. <laughs> bueno, ba, horrik hasi e, ziren urtetan, e, bakedanok gure zeuen e, bere txea garbitu, eta, eta purbete e, joan nintzen bere txera, eta sausten, honik <laughs> aldo zuzipin nintzen gure salgai eta hori zien hola nasi izan. Eta bueno, heldu bueno, ginen eh, akordi batera, akordi ekonomiko uh -huh. batera eta tal. Eta hola, sortu zen. Beia gero, ba apurke apurke, ba jentea silatan eh, preguntes eh, ba, igual eh, garbiketa bat indauri, eh, gela bat eh, edo mudantza bat edo holako xeo ser, eta liburu botein Madridela eta eta ordu ma ba, jente, ba, segun, nik, a ber, enziklopediak ez, enziklopediak ez direz altzean, ez da? Bela, esatutxe, ba, novelak edo, liburu edo, gure badozu ez ekarri aldoguz, eta balio deurienak edo ipinialdirezenak salgai, ba, ipiniten dugu. Eta gero, ba, 50-50, akordio ekonomiko batera, ba, zen behar saldu de, ba, hogei euro ba, mar baten e, nintxako eta bar zuretzako, eta eta holan. Da, hor, maiori e, liburu horreiz beteta dago ba, <laughs> ba... <laughs> Bai, apa, estoy xida galdetu jutzu, estoy probanek i zenundi eh? baina. Bai. <laughs> baina bai, eh, curios curioso Gero egixea da, abies... hiz Ni, ni juten así ni en vez, va a ba, la cosa curiosa, bueno, aparte indagetando su de vuelta, pero eso es interesante, eh. Bueno, a ser el sujo, va a ver, es guapo, va. Bueno, ahorita, bueno, y chuga que eres, y chuga, bueno, salió la torre esa ni en vez de comentar, eh, es la nascotan horretan, eh, horren begitzen, bahurtan bien, eh, o no algo arriba y biciak, eta horbe azkenien maldine, da. Bueno, ahorita. Oso, hondo, bueno, eh, bosgarren kantarantza jungo gara, eh, oin, bai, oin pixis, ezta? Bai, pixis. Ba, talde hau larogei garren amarkadakoa da, behia, bueno, nik deskubridu neuen berandu, ezta? A ber, eh, entxuten duzu Nirvana, entzuten duzu Pearl Jam, entxuten, soa soazolako... Ba, taldeak entzuten ez da, eta bet, hori da literatura moduen, ez? E, azten zara zelerrak irakurten, behia guztetan mahiatzu suaz azkenean, klasikoak irakurtzen dozuz, gero iguela maitu aldo zu, ba, platon irakurtzen, mm -hmm. ez? E, ba hori, e, hori da, ba, literaturaren esentzia, ez da? Eta, amende, apurtxo betu antzekoa pasetan da, ba? Ez <laughs> zuken txuten duzuz taldeak, eta suaz atzerantza, zein guztetan irakurtzen, ez da, eta baldu nintzen pixi zera, zala... E, Ba, Nirbanan eta honi talde gruntzen, e, ba, hori, ba, talde ikonikoa, ezta? Hori uh -huh. euren euren entzun entzunde. Uh -huh. uh -huh. Eta badagoa, badau e zerbat, anekdota bat, ba, festival baten edo holako kontzertu baten, eh Radio Jetek eh Jova Seguela eta eta esagutzen, bueno, eta joko ba, dozu eta zuen zuenteloneruek izingo dire Pixis, eta zantzen horien, Pixis? Jo, ba, guizin baginen eure yeah, yeah, yeah, yeah. O sea, radio jende yeah. entelo, Eta hori, eta, bueno, ba... Ba entxun da entxun Pixis, du litel da, nitzako da, buh, marabilla bat, mm -hmm. eta Where is my mind, ba da, bueno, bebaideko ostakit, deko akorde batzuk, eta deko... Sergio Sardeco barru arte sartzean dana, eh? ez? Ahí da está lit el little discokoa, eh? uste dutala, Diskoa eta bueno, hau kantea da, bueno, Boztekatik ezagunena edo bueno, Silvia Rodríguez en eta hau dire, ya, bueno, dire kantak. Oso oso ezagunek, eh? Mayan, Ay, mundu mailan, mundu mailan. Stop. eh Pixis Eskerri bait. Eh, len <laughs> <laughs> aurratu dugu ja eta ontsorarik. Ja. Eh, bueno, mikroek eh garatuteko inden dugu zela bilaka gaur egun, ba osorresadan bain eh, batalde sautzi, ez? Atzera joti. Bai, bai. Nik talde talde asko atxera joaten denporean atxera joaten zetu dutaz, bat ez be internet interneteko laguntza zes? Ba, nelgian, edo olako taldeak, ba, bantzuten interneten, eta dinosu, ba, zelako taldeak, eta da hori, ba, nelgian da, esaten duri, ba, gruntzen haite, edo, izan duzu moduen, ba, haitite, ez da? Bera, bueno, bera, gitarra kor, gitarra loie, que moten duri alambre bat direzela, eta Beha, eskanta batzuk itzelak, itzelak mm. Eta, bueno, ba, hori ba, Talde asko, joi division eh, pf, Olako Grupazoak, eskubur eh, duten dire Hain bae. Bae, klik batera dekozunez Ondala amago esturte da marcaro gaztie en, Gazterema badaba entzuten Ongo flipetanz, eh, da ulertuko mio. Ondala amago esturtez eh, eh, ah, Nirvana baiz em, Leku guztian, ze, zeuen, ez? Claro, eh, nirvana, bae. nirvana kasetean Ukiten gino, nirvana Eta bae. Eta, bae. eta eh, bani jardakite mm -hmm. latzen. Bai, hori. Kasetu aldea latzen eta benik. Bai, bana, hola, bai. Hola, holako hauek. Ba, no, da nahi zala es nonok pasauteko bata bestie, bestie. Bai, bai. Gaur egungo gazteak esteburi hori imagineetan eta eta eta joaten ziren Bilbora autobuse hartu Bilbora joan, e, ba hola e, Ya no se cortan dice bat, eta DDT, Arise bai. arise, arise, arise, bai. arise da joan soberan bai bai Erosi corn eta corn bai. et, el CD ha sido aguaron bat, da, bai. bat eta, eta eta gero eta no pasetan ginuen grabes bai. bai. eta bai. gero erosi bazinusen claro TDK, PDM o soni, yeah. Sony horik yeah. Sony ziren on, honenak bai. bai. de cromo bai <laughs> <gülüyor> eta gero, gero pegatina ipine, eh, eh, eta eta hor pasetan ginen musika, bai, mm. entzuten entzutengin, ba hori eta e, sam beste beste movida bat. Mm. Gaur egun, ba, gazte batek, deko, osea, hori, eh Barrikada, ustez entzutun Barrikada eta diskografia guztie dekoxu, eta mm. Barrikan diskografia guztie dekoxu e artxibo baten, aukinalduxu eta eske hori estos ezinduxu hasi mileu. Ezin de azimileu, right. eta gukak, baina, disko antxuten ginen e, goiti bera, eta eta horrek bai, hori lehen egon gana konbentetan, ez da, mm. e, lehen diskoak ziren, ziren, hori bere osotasunean txun beha zirenak, ez da, e, lehen egon kantatik azken era, eta, bueno, e, artistak edo taldeak hori gure zeuen, ez da, gaur egun doaz ataraten, tantaka-tantaka interneten mm. kantatxuek, eta da beste, beste era bat mm, bai. txuteko beste era bat bai. eta hor da pelotiet jarre, el faktor umano be, galdu eiken dala, ez da zuk adibiez, dendan bai jakingo dozu, ostio, noia augustan jako, edo augustan bai gustan baiako augustan bai jako, eta eh beste dela puro algoritmo, o sea, hau entzun dau orduan hau eta tamam. honek entzun aldionek dekos orden hau hau hori claro, claro. galtzen da, eh? Eta orden 10 gerriko zu, justo kontraku, o sea. Bai, bai, bai, claro, Hori claro, claro bai, ganera herri baten aietan san eh Hemen nik ba, lagunen batek eh, conteute eta hori, ba, joan dala a Londresera, teakarrido ezta kisea. Eta gero herri horretan, gente guztiek ezetan zeusen, horri ba, taldeak, <risa> bella ez? O erri horretan, bakarri, ose, o beste erriaten zeusen ezetan horri taldeak, ez da? Se, sanu. Ba, eze ki en Londresen visizan, claro. el Londresera junzan lagun hori. <risa> claro, hori da. Ba, curioso. En joguerba <risa> zure musika gustu en inguruen, Baina, zeintzuk die zure literatura guztuak, zekaro, claro, e, itzeko e, arduaun ez ara, e, misteri suo revelaku, se seigirakurtzen da Bueno, hontsi bertan badia kurten eh bat, osea, oso <laughs> e, e, e, bueno, ikusi dotaz eh bi pelikula David Lindtzenak eta Eta pio, pioa guzteten jata. Haube ba, bai da, nahiko freikis esaten na lena David Lynch da. <risa> Gatzabaino gatsa gatzaua, ez da? Baia. Zut zinematografico. Eh? Sinat, Hori baie. da. Eta, es, bi es, iru, iru, parkatu. Iru pelikula. Korazón e... salvaje. Mulholland Drive. Eta, jo, zin landa lan bestea? Bueno. Nesak horretan. Yes. Iru izegiduen. Eta... Eta hori Nordamerikako hori Nortamerikako girba gustu jintatanalez eta gustatzen jatanalez uh -huh. ba hartu dut nobela bat dauela girotute Los Angelesen uh -huh. eta bertako bertako kaleak eta bertako gauxeak uh, agertuten dire uh -huh. eta, eta bitu, hain enaz, da hitu hain frikienaz joaten hasela <laughs> Google Mapsera eta <laughs> Begitzen eia... Eh, Begitan... E, street View. Est, bai, Street View, eta ez dakize enla... Ensanze da, eta bulebar, no seke, elkoitxe. Eta joaten naz, eta ikusten dozanze bulebar, eta sartxan azpilloan novelan. Hostia. Hori da purtsu bete be, friki gitea, eh? Bai, bai, bai, bai. Ostra. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh, colinas de California de de cocina. Aha. Uh -huh. bueno, beiaspa bere bueno, le dituten dotaz eh saiakera pe bai, eh. Uh -huh. Está edo esan, beia bueno. <laughs> <laughs> <laughs> eh, universo eh, bueno, saiakera uh -huh. divulgativoak, eh, es uh -huh. eso, esakonak, eh. Yeah. Eta gustetaiten ta asko hori, ba, baselan sortu ginen, eh, lurre, eh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ez lurre bakarrik Big bigbanetik gaur egunerarte ja. e, nora guazen e, zer garen eta hori guzti hori guztetan jata eta esan dutxuko bizoa, nik hori dakitenetik edo aprubete barneraturo dutenetik bizitza relativiz ebiten dut polbo destreia esgarazkanean hori hmm. gara sortu de hau kasualitatez hemen lurre bizitza joan ningo da eta hautsi zingo gara Hautsi zingo da barritu hori da eta ezitzuko es esgu es lurre es es ez eh, ez es bueno aproveche Hori da bai da musika antzun <risa> Bai bueno ia laixia erratia existitzen a... dan ni baitusei hor azkenengo hor eh. gratuko da ez eh? interneteko memoria horretan gure eh? saiuak da vuelta <risa> Oye, extraterrestres, ¿no? Viste, Galaxia, ¿no? Vale. en bate, ¿no? Y de igual, vale. ¿eh? Contos eh, Domeca, ¿no? No se va a interés de Ni ah, pío a gustar de interés Y hori, hori, hori, claro, hori danak Hori danak, 2001, interés de la re Hori, ahí, no hay spoileta, ¿no? Venga, barru, la marca da, barru Esa ba. o sea, tío, hostia, ¿honne? Que jartu, exa, ya bien, <risa> Erdo, ba, azkenengo poroz amenan dugu, zein da, zure seigarrena, aizka? Ba, eh, zura taldean eh, Paris, Ba, zura taldea da, bueno, dut edez egin zanean, eh, xai estrubeleks hartu zeuden taldea ezta. Eh, bueno, hemen aukeratu alizingo neuen eh, Josea Pontzen J.P. loian, ze hori hori behirudituten jata pff, maizulan bat, uh -huh. Eta ganera deko bitxik eribetez, bereak inzueen dana, e, Josea Poncek, ez da? Uh -huh. e, instrumento guzti Josepzen bere txean, e, uh -huh. gero naztu eta diskua sortu zueen, e, dibujoek bereak dire, right. marraskiek, e, portada, e, videoclipa, be videoclipa be berea da, laik, da ba, eta hori entero nintzen horren, hau right. estratosferikoa da, io, mutilau. Baik. <laughs> eh. right. Bai, Zelako Zelako gaitasune. Eh? Bueno, zelako eh, gaitasune dekien batzuk, ez Bai, artistak. artistak. Eta eta beste bat da, ba, hori. Xabi Horri hori bere da artista bat, beia da, buruet desberdin, de está. Horrek deko magia, Berezkoa, berezkoa Berek hartzen du gitarrea eta egiten duzen rifek eta eta gitar, bueno, bere gitarrean itsako da, eta entzuten dotenean Badu ten zuten duten, duten moduen, ba hau entzuten dutenean bai bai, baori, ba ba, zel, zela izan, de gaina ipindain mm -hmm. uh -huh. eta ez da, ohi Eta hori, eta Paris, Paris da egunkari eskutuko azkenengoko kantea eta laguntan deu ekizak, ez lurge quizá que e, eh? e, e abochetan eta niri gustetain eta ixelan gelditan dan. Beia batez be gustetain eta hori rife de Eh, xavi Estrubelek eta uh -huh. eta hori hori piloak guztieneta. Hemen txera gaizka olabarrin, zi garran Nere gaur eta nere atzo nere emengabe ni ez naiz ezer. <tose> eta Jurgi Ekiza, Paris, Temazo. Ya vi artista bendicia, mm, Baina, ni que no nah, en el eh, sauten kantia eta ben, enten, eh, gustat, eh, mordu, eh. Ekiston bai, bai, injera eta bai bai, motivante. Eh? Ni bueno, Postenaz, robó eh? pues tenas, <laughs> pues tenas. <laughs> bai. Si si os, si os artistes ko diutea, Marke Leti, ba pues <laughs> Bai, Bai. <laughs> <laughs> Guapo, guapo ukerak eta guapo. guapo. guapo, guapo. Mm -hmm. Bueno, a churosue. Ba, git, ba, ba le negotan hasten zara taldeak aukeratzen, urtetan gutxuz berrogei talde eta gero talde horren, horren nan, horretatik sei, eta gero horrinak, ba 6 abesti, o sea, 6 ba abesti bakarra, ezta? Esta ez erresaitea eta igual harrapeta beste sumetik eta beste sei, yeah. sei urtetan dire eta eta ya ja, bueno, Eh, bari, sale garena zalegarena, ba, hori pasetaniak, ez da. Eh, deko guzela pilla bat kanta. Vai, eh, hori agu ona. Ekotatzen mena apuntatuete. Eh, ba estotasi eh, sartu asko internazionalak, eh, Nine, bota, bota. Inch, Nine Inch Nails, eh, mm. Alt-J, Ramstein edo fff, ah. edo sartuagoak, Joy Division, mm -hmm. eh, mm -hmm. The Sound, estakit pilla bat talde, eh, eta gero bai, eh rock radical basco koak be sano antzundu das, eh. Ba <risa> cicatrices korbuto rip, e, kortatu, horrik horrik. Horri ni pentsetan letra gustit buruz dagite zela. <risa> Osea, <risa> <risa> beia bueno, estutaz hartuz eh bai, esaten ostie beia beste batzuk gehau izan doste, Hori da evoluzio bat, evoluzio bat iten dezune. Eta da hori. Bueno, escorbuto ni chat bai dala. Ez takit, seo serdeki horri. Mm -hmm. Horri deki seo ser, joten zeurien txarto, <laughs> eh, ez takit, like. kanta popero fuerte atire, baia baya, da hori, jarrera. Eta hori jarrera, esto biñok lortu. Hala amaitu zeurien bebai, ez da? Alan amaitu zeurien. Vaya, hay un auténtico Isidre, ella, es que entuten su historia triste, edo do su eske, es que no cante de Gori. Be, eh, ba, Iosu ba Eskorbut eta eta Juanma, que es? Eta es, aña es que... actuala gizoten jarraitzen da, eletara, eh, eta Bueno, gaur egun que es, la... bueno, ah, es eh, urrugua, ari o sea, <risa> dut, izinko zirela negazionista, eh, eta zago <risa> zebrien, ja <ya> os decíamos <risa> nosotros, esto es... Bueno, bueno, bueno. Baya hori, se... Bai, bai, azkenien... Bai, eh... bai, energia pillo bat, eta... Eta, eta, bueno, bai, e, musika barriz entzuti guztuta eku, bueno, gero goziko jubetan e, pitotsu eskorbutu, enkanta bat, eta moziketan zara, bardin, bardin, bai. Nik entzuten eguen dantzarin e, jorretako jaietan etorten gina arratietik. Hane funki asko, bai. bai. Da, bueno, bueno, bueno, da, esaten <laughs> entzuten, gau, dantzarin eskorbutu entzuten, bai. <laughs> Bai, e, betxo, hane, honda lagitxia arte, honda musika alzo punkitze, bai, bai. hane, zulo balza. Bai. Bai. Erto, ba, gaizka, eskarrik asko hemen guaz egote arren? Bueno, ba, zu hori, zu hori, oso gustu ere gonaz, eta, eta placer bat ezta. Eta, bueno... Bai, guztako bai, eh? hmm, bai, Bai, bai, guztuera, bai, proposamena bai, historietak, itzeko, ez... Itzen atzeko historia horrek. Bueno, bai, ondo. <risa> <risa> <Oida>. Pozten, nas? <risa> eta harto, gora intziak itzeko lagundanari. <risa> okay, ilustreari. Hori da. <risa> eta esan muguen placer bat, eta... Ba, hurrengo garte. Vale, hurrengo ba, garte. <risa> eta gu, babaguez, e, betiko lez, e, estraino guazen zintonian. I'm alone and blue All at once Our endless is true All at once I'm alone and blue All at once Our endless is true